Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Ibland händer det att vi får tips från vänner och bekanta på ämnen som de skulle vilja veta mer om. Särskilt då när de vet att vi håller på att göra den här podden så kommer uppslag om vad vi borde prata om. Och Anita Velin Klarel i Hörle hon har föreslagit att vi skulle kunna prata lite om folklor om fåglar. Och det gör vi verkligen gärna för det är ett outtömligt ämne. Det finns hur mycket folklor som helst om fåglar. Det finns sagor om hur de skapades i tidernas begynnelse. Det finns ramsor som härmar deras läten. Det finns folktro om hur fåglar spår väder och varslar om död. Eller ta till exempel Uggla med sitt läte klevitt som betyder att någon inom kort ska kläs i vitt svepas i ett vitt lakan. Och än dag så finns det nog de som kanske blir lite lite oroliga när småfåglarna kommer fram och pickar på fönstren. För det är ju också ett välkänt dödsvarsel. Och så här har det ju varit länge att vi har tolkat fåglarnas flykt, deras beteenden. I Romariket för 2000 år sedan så fanns det statligt anställda augurer. Och deras uppgift var just att tolka Fåglarnas flykt, vad det berättade om framtiden. Och det finns hur många svenska exempel som helst. De som bodde ute efter Norrlandskusten, de såg till exempel på fågelsträcken som kom flygande i plogformation och var då landarmen längre än sjöarmen. Ja då skulle jordbruket bli bra det i året men var sjöarmen längre då skulle det vara fiske som framförallt var lyckosamt. Och jag tror att många gottlänningar de har hört det här talesättet att det ska vara sju urar ur innan det blir sommar. Ur det är då yrväder med snö och staren har alltså då sju sådana här snöväder i skärten innan... Det blir sommar Och sädesäran som är en så fin Och trevlig fågel Det var inte bra att första gången På våren, på sommaren då Få se den rakt framifrån För då såg man ju den här svarta fläcken Och den varslade död Så sädesärran skulle man då Helst se lite från sidan Och den hade ju Många dialektala namn Och isspjärna Var ett, den att spjärna, det var detsamma som att sparka och eh, när CD-sällan kom då sparkade den bort de sista isarna. Mm, en gammal och mm. väldigt spridd folk trodde ju den här också om dårfåglar, att det var vissa fåglar som man ansåg kunde dåra människan. Det kunde vara jöken eller lommen, orren, kråkan och skatan och det var... Det var så att om man gick ut på våren och inte hade ätit någon frukost, som vi skulle säga idag, det vill säga man gick ut på fastande mage och fick höra den här fågen, då kunde man bli dårad eller sketen. Man blev helt enkelt sjuk och eländig och krasslig. Och bakgrunden är ju egentligen den att det var många som drabbades av sjukdom på våren, därför att maten helt enkelt tröt och Gick man då ut och hörde den här fågeln, då skyllde man på dårfågeln istället för det som egentligen var anledningen, nämligen att man inte hade ätit ordentligt. Eller hade inte mat nog att äta, rättare sagt. En av de här dårfåglarna, Skatan, den har dessutom oförskyllt anklagats för att stjäla silverskedar och andra glänsande föremål Föremål. och det är ju en folktro som är känd i hela Europa och ibland har den ju tagits upp också i sammanhang som vi blivit bekanta med på andra sätt till exempel så har ju Rosin i sin opera Den tjuvaktiga skatan från början av 1800-talet låter han en piga anklagas för att ha tagit silverföremål men i själva verket är det alltså en skata som har varit framme i operan men hur är det? Är skater tjuvaktiga egentligen? Nej, det är de, de är helt oskyldiga och det finns en förklaring till hur den här folktronen har uppstått. Och den är att skatan, till skillnad från många andra fåglar, bygger sina väldigt synliga bon nära människornas hus. Så, att, så har det nog varit väldigt, väldigt länge att människornas hus är omgivna av stora, risiga skatbon. Och eh, skator, när de bygger de här borna så ser man dem komma flygande med pinnar och andra föremål i näbben. Och det har de då till sitt bobygge. Och eh, det var några som ville experimentellt visa att skatan är oskyldig till det här. Så att eh, de la ut en väldigt massa glänsande föremål, silverföremål och annat, där det fanns skatbon. Och... Eh, de här föremålen då fick ligga, Skatarna var helt ointresserade. Så att eh, med vår podd så gör vi nu en insats för skatan och talar om att skator tar inte silverskedar. De är helt oskyldiga till det. Eh, när man talar om folklor om fåglar, ja, då kan man inte undvika alla väldigt... Eh, vackra och poetiska historier om hur det gick till när fåglarna en gång i tiden skapades. Svalan, ladusvalan, om den heter det att hon var kammarpiga hos jungfru Maria. Men vid ett tillfälle så kunde hon inte låta bli att stjäla ett rött nystan och en silversax som tillhörde jungfru Maria och då blev hon förvandlad till en svala och man kan fortfarande se det på skärten som är saxformad och den här röda fläcken på bröstet och när svalan kommer flygande och kvittrar så kan man höra hur den säger Min fru skyllade mig för ett silkenystan och en sax men jag är fri, fri, fri, fri, fri om jag det har gjort så vill jag sjunka ner i sjön och det här sista, att den säger att den vill sjunka ner i sjön, det anspelar på en utbredd folktro i gamla tider att eh, Svalan var inte en flyttfågel som många andra utan den övervintrade i vattnet. Den satte sig på ett vastrå och när det liksom sjönk ner mot vattenytan så bildades det liksom en liten luftblåsa kring Svalans näbb. och sen låg den i Dvala där tills våren kom och då flöt den upp till ytan. Det är en fantastisk bild faktiskt. Mm. Det finns ju fler ramser som tolkar Svalans kvitte men, men en fågel som har gett upphov till flest härmramsor är Taltrasten och det har säkert sin förklaring i att den brukar sjunga varje fras två gånger och i en upptäckning från Närke berättas det så här att det var en morfar som brukar berätta och sjunga för barnbarnen och bland annat berättade han om sina vandringar genom skogen på väg till fisket. Och då sjöng taltrasten för honom. Hör du Johan, du, mycket fisk, mycket fisk. Hör du Johan, du, mycket fisk, mycket fisk. Och eh, man kan mycket väl tänka sig att eh, det är helt enkelt eh, folk som har avlyssnat de här eh, fågelfraserna och liksom försett dem med ord. Det är så de här ramserna har kommit till. En annan eh, liten historia som handlar just om taltrasten det är att eh, det var en man en gång som hade stulit en kniv. Och när han gick genom skogen så hörde han en taltrast som ropade knivtju, knivtju. Och eh, han tyckte det här var lite obehagligt men han ropade då. Ja men hur var skaftet då? Benevitt, benevitt hörde han då. Och berättelserna om fåglarna, hur de blev till, de är ju skapade då i kristen miljö och det är då ofta vår Herre som skapar fåglarna. Men en som gärna vill vara med och skapa det kan vara då Hinonde och i en del versioner så är det Sanktepär -de som då är ute och vandrar tillsammans med vår Herre. Och en sån saga handlar om Lommen. Vår herre han skapade den ena vackra fågeln efter den andra Och så släppte han ut dem och de flög iväg och sjöng och kvittrade och roppade Och då var det han själv som tyckte att det såg så roligt ut det här att få göra fåglar Så han frågade om han inte kunde få göra en fågel Och det lät vår herre honom göra Och då gjorde djävulen lumen, och det blev ju en väldigt grann fågel med sina ränder och sådär men djävulen glömde att sätta dit fötterna. Så att när han då till sist gett liv åt fågeln så släppte han iväg den. Och först då när fågeln har lyfts så upptäcker han att den har inga fötter. Så snabbt så tar han då fötterna som, som ligger där på marken och så slänger han dem efter lumen Men de hamnar så långt bak så att lumen kan inte gå på sina fötter. Och det är faktiskt sant. Alltså en lomm använder ju för att paddla med i vattnet, men den kan inte gå på dem. Så det är historien om när djävulen skapade lomen. Och en saga som jag själv tycker är väldigt fin: det är om ugglans ungar. När vår herre hade skapat alla djuren, så ville han veta vilka djur som hade fått de vackraste ungarna. För att det var ju så att vår herre, enligt Bibeln, då han skapade ju. Två av varje sort, men några ungar är det ju inte frågan om, utan de kommer efter det skapandet. Och då tänkte vår herre, vilket djur ska jag skicka ut? Det måste vara ett klokt djur och ugglan är ju väldigt klok, det känner vi till. Så att ugglan fick till uppgift att flyga runt hela världen och titta på alla nyfödda ungar som hade fötts Och det var ju många som var fantastiskt vackra små... Sammets gula lejonungar Som liksom brottades med varann Och ja Det, det, det fanns många som, som kunde liksom Göra anspråk på att vara de vackraste ungarna Men till sist så kom ugglan Tillbaka till vår herre Och sa att här är de De vackraste ungarna i hela världen Och eh, Vår herre såg ju att de här ungarna De såg ut som små spöken De hade liksom fulla med liksom gråaktigt tuss och så här en liten kroken näbb och stora ögon. Så han frågade Vad är det här för ungar? Ja, det är mina. Det finns inga vackrare i hela världen, sa ugglan <laughs> Och det tycker vi ju fortfarande att alla levande varelser tycker att deras ungar är vackrast. Så att det finns <laughs> mycket visdom i <laughs> den ja, det historien. historia. historien. Den här sagan om hur spillkråkan kom till, den har vi ju berättat om förut, men den tål ju faktiskt att påminnas om igen. Det var ju så här att det var vår herre och Sanktepär som träffade en kvinna som bar en röd hetta. Hon stod och bakade, men hon ville inte dela med sig av sitt nybakade bröd, trots att det för varje gång hon kavlade och bakade blev större och större. Och då blev vår herre arg på henne och förvandlade henne till en fågel som flög upp genom skorstenspipan och där var det sotigt så när fågeln kom ut var den alldeles svart utom på huvudet och det syns det och det var ju alltså fortfarande kvinnans röda hetta och det var så det gick till när spillkråkan skapades och fortfarande kan man ju höra när den ropar kliv kliv kliv och det finns ju också en tro om spillkråkan att den kan hjälpa en att få tag på en ört som öppnar alla lås och den äldsta uppgiften om den här den är från antiken. Och Så här lyder instruktionerna i en sörmländsk svartkonstbok från 1800-talet. Att kunna öppna vilket lås som helst. Där till behövs låsgräs vilket man kan få på följande sätt. Man uppsöker ett spillkroksbo medan fågeln är borta och sätter en propp i dess öppning och utbreder ett rött tygstycke därunder då fågeln kommer hem och icke slipper in flyger han bort och återkommer med låsgräs varpå proppen lossnar av sig själv och faller till lika med låsgräset ner på det röda skinket. Detta gräs har den förrundriga egenskapen att varje lås som därmed vidrörs går upp av sig självt sedan man blåst där på tre gånger. Ja, och det här är uppgifter som man hittar i många svartkonstböcker. Inte bara den här surmländska som du läste ur, Kristina. Men bakgrunden det är ju helt enkelt att det finns växter som kan påminna om en nyckel. Alltså först kommer då stammen och sen så upp till en, en fruktställning eller blad som liknar just en nyckel och man kan slås av den poetiska kraften- i många av de föreställningar som har knutits till fåglarna. Eh, om norrskenet heter det till exempel- att det var ett par, svanpar som flög längre norr- ut än svanar brukar göra- och när de till sist då sänkte sig ner på marken- så frös deras fötter fast. och Sedan dess så står de där uppe i norr- och Liksom slår med sina stora vingar för att komma loss och det är norskenet som vi ser då far fram över himlen. Och om jöken så heter det att man fick inte härma jöken när den gol för att då spottade den blod. Och alla har vi kanske sett små röda prickar på björklöven, det är alltså som den som, som har spottats ut. Kom gärna med förslag på ämnen som vi ska prata om i Folkminnespodden. Om fåglar fanns det mycket att berätta och det finns ännu ännu mycket mer. Men nya ämnen tar vi gärna emot om ni hör över till oss på vår e-postadress som är lyssna. Folkminnespodden.se Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.